Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, vagy ne iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfej Facebook oldalát, amely egyébként üzenőfizetként is funkcionál, de ha nincs hozzá kedvük, akkor ne kövessék a Kejfej Facebook oldalát. A mai keddi 11-es kezdés, ez nem vonatkozik azokra, akik majd később nézik meg, az nem véletlen. Magyarország kormánya és a Magyarországi Zsidó Örökség közalapítvány tiszteletel meghívja Önt a Holokausz Magyarországi Áldozatainak emléknapja A Magyarországi Holokausz 80. évfordulója alkalmából tartandó állami megemlékezésre az azt követő állófogadásra 2024. április 16-án kedden 11 órára az országház felsőházi tervébe. Program Jakab István, az országgyűlés alelnöke megnyitó beszéd, aztán Súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke emlékező beszéde, Izsák Hercog, Izrael államelnöke, videózenete, beszédet mond Jakov Hádás Haddelsmann, Izrael Budapesti nagykövette, Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség elnöke, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek szövetsége elnöke, Kardos Péter Főrabbi, holokausztúlélő. Történelmi áttekintést ad Zima András Károly, a Holokauszt dokumentációs központ és emlékgyűjtemény közelapítvány igazgatója, Kadis és ez záró gondolatok a holokauszt áldozatainak emlékére Köves Lomó, az egységes magyarországi Izraelita hitkősség vezető rabbia. Zenei kíséret Kokas Katalin, hegedűművész Kelemen Barnabás, hegedűművész És még egyszer beszédet mond Solyok Tamás, a Magyarország illetve nem a, hanem Magyarország köztársasági elnöke ő emlékbeszédet mond. Ezen emlékbeszéddel kapcsolatban többen, hát mondjuk az, hogy kifogásukat említették, ha ennél erőteljes kifejezést akarnak használni, majd használják ők. Ma három megszólaló lesz. Az első Gábor György. Változtat-e bármit, Gyuri, hogyha Netán holnap az emlékező beszéde első pillanatában reflektál azokra az írásokra, amelyek az édesapjával kapcsolatosak? hangsúlyozom az édesapjával, nem belekapcsolatos, nem apák is fiúk, változtat-e ez bármit? A köztársaság elnök fekvésén vagy amit április 13-án 10 óra 11 perckor közzétettél a Facebookon, azt változatlanul tartod. Hát változatlanul tartom, de egy picit akkor differenciáljunk. Ugye Kirkegárdnak a 19. század egyik legjelentősebb filozófisáról van szó. Volt egy nagyon fontos mondása, gondolata, amely valahogy úgy hangzik, hogy a bűn, a bűn, komoly, a bűn hangulata az a komolyság. Na most ennél komolyabb visszaemlékezést, visszaemlékező pillanatot nem tudok elképzelni, több mint 500 ezer magyar áldozatról beszélünk, több mint 500 ezer magyar embert mészároltak le gyári, ipari körülmények között, a korai és szándékosan mondom ezt csúcs technológiát alkalmazva, a csúcs vegyészetet a csúcs logisztikát, a szállítást, bonyolult dolog ezer, több mint 500 ezer embert lemészárolni, ez nagyon komoly, még egyszer mondom, ipari és egyéb teljesítményt feltételez. Ez a 20. század közepén, nagyjából közepén Európában játszódott le. Ennél komolyabb pillanat azt hiszem az emberi történelemben nem igen létezik. Na most föltetted azt a kérdést, ugye ismertek az előzmények? Az előzmények... Ne, az előzmények azok nem ismertek. Én még nem olvastam abból semmit sem, mindenkinél rákérdezek, először nálad. Igen. Annyit az előzményekről, hogy Súlyog Tamás államfő a korábbiakban, tehát még mielőtt államfővé kinevezték volna, azt hazudta, és itt a szót most nyugodtan használom, azt hazudta a saját apjáról, Arról az apjáról, aki egyébként a Magyar Nemzeti Szocialista Pártnak volt a megyei vezetője, Székesfehérvári egyébként, Székesfehérvári illetőségű emberről van szó. Tehát ennek a náci pártnak, ez nagyon fontos, tehát ez még szállasségtól is jobbra állt ez a párt, ennek volt a megyei vezetője, és mint ilyen ember az Auschwitzba deportált ügyvéd kollégájának előbb ki. Igényelte a, az ügyvédi irodáját, aztán más, ugyancsak Auschwitzba deportált ö, ö, ö, emberektől, kiigényelte azok, szó szerint idézem, zsidó bútorait. Ezekről mind dokumentumok állnak rendelkezésre. Négy történész foglalkozott ezzel az ügyel, tehát ez, ez papíron kimutatható. Na most erről az emberről, és ebben a vonatkozásban teljesen érdeklen, hogy az apjáról beszélünk, vagy, egy, vagy bárki másról, erről az emberről, tehát egy náci párt megyei vezetőjéről, aki zsidó butorokat, zsidó irodát igényelt ki, súlyok Tamás, államfő, azt hazudta, hogy ez az ember hazafias és filoszemita meggyőződésű volt. Azt egy hazafiasnak nevezünk egy olyan embert, aki haszonra tetszert, deportált honfitársai vagyonát, bútorait, lakberendezési tárgyait, illetően. Ugye ez is már gyomorforgató, de ezt az ember filoszemitának nevezte. Na most, amikor a történészek kiderítették azt, hogy ez az ember éppen ellenkezőleg náci volt, egy náci párt egyik vezetője volt, megyei vezetője, stb. Sőjog Tamás helyett, hogy azt mondta volna, hogy köszönet illeti a történészeket a munkájuk miatt, és sajnálattal konstatálja ő is, hogy megtévesztette őt a családi legendárium, a családi legenda. Ezért megköszöni a történészeknek, hogy íme az igazságot feltárták, és ennek megfelelően fog a továbbiakban gondolkodni, akár a saját családjáról, és akár a nemzet múltjáról. De ezt nem tette meg, hanem helyett azt mondta, hogy a történészek, akik tehát kiderítették az igazságot, nemtelen támadást hajtottak végre a családja ellen. Vagyis még ebben a pillanatban sem az volt a lényeges, nem a, a, az Auschwitzban és egyáltalán a holokauszt révén deportált és lemészárolt magyar állampolgárok, több mint 500 ezer emberről beszélünk, Sorsa volt számára, vagy sorstalansága volt számára lényeges, hanem az, hogy a csal saját családját milyen támadás érte. Most ezek nagyjából ezek az előzmények. A történet, ugye, igen, egyszerű. Ezt nem én mondom, hanem Kertész Imre mondja, Nobel-díjas Kertészimre, aki egy helyen arról beszél, hogy a holokauszt története azért egyszerű történet, mert itt a jó és a rossz semmilyen módon nem keveretett. Egyik oldalon vannak a hóhírok, másik oldalon az áldozatok. Úgy is mondhatnám, egyik oldalon vannak a káinok, a gyilkosok, másik oldalon vannak az áberek, a meggyilkoltak. Itt nincs összemosásra lehetőség. Itt nincs arról szó, hogy igen, ők a jók, de azért valami rosszat elkövettek, tehát mégiscsak azért megérdemlik a sorsukat, ahogy nem lehet fordítva sem azt mondani, hogy ezek e, gyilkosok voltak, de azért valami jót is tettek az emberiséggel. Abszolút tiszta a e, Nem lehet össz, semmilyen összemosásra nincs. mi következik ebből, Gyuri? Ebből azt következik, hogy Sűjog Tamás pont ellenkezőleg összemosta a két dolgot, hiszen filoszemitának nevezni azt, aki... E, aki e, egy náci pártnak volt ekkor a, a vészkorszak idején a vezetője, megyei vezetője, csak aki ezt követte el, az a két oldalnak valamilyen fajta összemosását jelenti. Ez Gyuri, van. ez mások számára is egyértelmű kell, hogy legyen? Én azt gondolom, hogy igen. És ha így van, nem... akkor óhajt bármilyen kommentárt fűzni hozzá, vagy van valami magyarázata annak, hogy miért mond megnyitó beszédet e, Jakab István és Súlyog Tamás után, miért kerül sor e, az izraeli állam elnök videóüzenetére, miért mond beszédet Izrael állam-Budapest nagykövete, leszámítva, hogyha ők egyáltalán nincsenek tisztában mindazzal, amit te itt most elmondtál. Akkor még egyet hadd tegyünk hozzá az előzményekkel kapcsolatosan. Ezek után, tehát miután kiderült az, hogy Súlyog Tamás... Államfő, az alkotmányosság legfőbb őre, róla beszélünk, nem mondott igazat. Ezután ő elment Lengyelországba, ahol többek között ellátogatott Krakóba. Na most Krakótól pár perc autóval, 20 perc, 30 perc távolságra van Auschwitz. Az a hely, ami, amit egyébként mint konkrét helyet is, és mint az egész holokausznak a szimbolikus helyét is, a, a, a történelem legsötétebb helyének és a történelem legsötétebb fejezetének nevezett II. János Pál többek között. Az ördög diadalának nevezte azt, ami ott történt. Na most, ott volt a legnagyobb magyar temető mellett az államfő, pár kilométerre attól, és még ezután sem, tehát eme előzmények után sem ment el oda, hogy legalább fejet hajtson az áldozat. Igen, de ezt mind leírtad a Facebook oldaladon, én most szándékosan kérdezem, nem minthogyha egyébként a te megnyilvánulásodat az izraeli államelnökéhez, vagy a budapesti nagykövetéhez Izraelnek kell igazítanod, végül ők is tévedhetnek, dönthetnek rosszul, mégis minősíti az eseményt az, hogy miközben téged valószínűleg meg se hívtak, így nem demonstratív, ha nem mentél el, őket meghívták, és elmentek. Vagy videózőnetet küldtek. Van itt egy nagyobb baj. Egyébként minősíti. Tehát abban a pillanatban, amikor ö, egy olyan ember mondja itt a főbeszédet, gondolom, a Magyar Állam főről van szó, és ezt tudomásul veszik mindazok, akik ott lesznek, főként a politikusokra gondolok egyébként, akkor azt kell mondanom, hogy a tisztességtelenség, a cinizmus az államrezonná válik, állam érdeké válik. Mindazt, amit megtörtént, ezt felülírja a politikai érdek, és ehhez asszisztálnak az, az, az, az azok a politikusok, akik ott megjelennek. Ugye történt itt egy még súlyosabb eset, ha ezt lehet fogozni. Jelesül az, hogy Meghívtak egy 87 éves hölgyet erre az eseményre, erre a megemlékezésre, aki holokauszt túlélő. Vagyis gondoljuk el, 6-7 éves kislány volt akkor, amikor megtörtént vele mindaz, ami megtörtént. És ezt a hölgyet, ezt a 87 éves holokauszt túlélőt, tehát a magát, a hiteles tanút, aki ott volt, akit elhurcoltak, deportáltak, és aki, ö, aki hála Istennek túlélte a borzalmat. Csak ennek a beszélgetés sorozatnak egyébként a vendége lesz. Így van. Ö, ezt a hölgyet, aki felvetette azt, talán a miniszterelnöki kabineti rodánál, nem tudom, hogy ő részt vesz a megemlékezésen, ám de nem szeretne jelen lenni az államfő beszéde alatt, hanem utána menne csak be a terembe. Ezt megteheti-e, és ezt elutasították. Na most ennél undorítóbb, cinikusabb és árulkodóbb helyzetet nem tudok elképzelni, ha majd 10-20-30 év múlva ennek a förtelmes rezsimnek kell majd a a térképét megrajzolni és elmesélni mondjuk unokáinknak ezt az időszakot, azt hiszem ez lesz az egyik legtipikusabb, legszimptomatikusabb történet. Ezzel együtt nem egy tudjuk, hogy más a túlélő nem fogadta el a meghívást, és ott lesz. Nem tudjuk, de ebben az ér esetben teljesen érdektelen. Ezt tudjuk, és itt ez a fontos. Tehát egy igazi, valódi túlélőt, egy valódi tanút, aki a pokol, a történet poklát járta meg, ezt inkább elutasítják, ne menjen el, kihajítják, kidobják onnan, mert fontosabb nekik az a cirkusz, amit bizáncias keretek között, hazug módon, obligát módon, letudva ezt a napot, mert ez ettől a pillanattól kezdve már csak erről szól, fontosabb nekik. És öm, milyen politikai az érdek az fűződik Izrael állam részéről, hogy két prominense is közvetlenül vagy közvetlen részt vegyen az eseményen? És természetesen vannak politikai megfontolások. Én erre mondom azt, hogy ahogy a holokauszt nem volt politikai esemény, ez nagyon fontos, mint a Szannaár ennek egy tévedése, de ebben most nem menjünk bele, a holokauszt nem volt politikai esemény, nem volt annak politikai oka, hogy ártatlan emberek millióit pusztítsák el. Ugyanígy nem lehet politikai meggondolástárgya egy erre az eseményre történő is. Abban a pillanatban azonban, amikor ö, ezt a hölgyet, aki egyébként úgy dönt, hogy nem kívánja meghallgatni az államelnök beszédét, és ez joga van, nem kívánatos személyként gyakorlatilag... Én ezt értem Gyuri, de rendszeresen... És az, hogy más politikusok ehhez a nevüket adják, engem nem érdekel, hogy azok magyar politikusok, vagy izraeli politikusok, vagy bármilyen, -e ez? Azt kérdezem tőled, és ez nem egy új kérdés, legfeljebb egy új téma kapcsán teszik fel, avul-e, erodálódik-e a holokauszt jelentősége, hogy múlik az idő, annak függvényében, ami kedden 11 kor és azután bekövetkezik, nagy valószínűséggel, itt a nagy valószínűséggel arra utal, amitre még nem reagáltál, hogyha netán véletlen ezt az alkalmat ragadná meg a köztársasági elnök, hogy valamilyen kitétellel éljen az édesapjával, és az ő saját maga reakciójával kapcsolatban. Erodálódik-e? Erodálódik, így. Soha nem erodálódhat ennek a, a holokausznak, az Auschwitz-szal, mint akár szimbólummal is leírt eseménynek az emlékezete. Itt megint Kertész Imlére, aki mire tudjuk, szintén megjárta a poklot, szintén holokausztúlélő. Kertész Imlére had utaljak, aki azt mondta, hogy a holokauszt érti, mert, mert szörnyű szenvedések árán hatalmas tudáshoz vezetett el, és a hatalmas tudás hatalmas etikai, morális tartalékokat rejt magában. Nem lehet ezért elfelejteni. Így viszont erodálódik ilyen, ilyen ünneppel. Még egyszer mondom, most csak erre az eseményre gondolunk. Egy olyan megemlékezéssel, amelynek, amely megemlékezéssel nem lehet jelen az, aki történetesen másként gondolkodik, mint a, a, a, az államfő, miért nincs ehhez joga. Nem lehet jelen, ám de az az államfő, aki aljas módon, színikus módon hazudott, következetesen hazudott végig ebben a történetben, aki összemosta a két oldalt, vagyis érvénytelené a szerződést, milyen szerződésre gondolok, arra a szerződésre, amit ez a zsidó keresztény, vagy nyugati világ, nevezik, ahogy akarjuk, kapott a két kőtáblával, a tíz parancsolattal, amely szerződés, vagy törvény alapján, Világosan el tudjuk különböztetni, meg tudjuk különböztetni. Oké, Gyógy, azt kérdezem tőle, Ez itt nem történt. Ha nem vagyok félreérthető. E, ha netán meghívtak volna, és ha netán elmentél volna. Ugye ez most történelmiértlen, se nem hívtak meg így aztán el sem De egy ilyen eseményen, Gulyás Mártonnak lenni a szónak abban az értelmében, amikor e, volt olyan, hogy ő elment eseményre, és azt ő a nem tetszésével, annak indoklásával megszólítván az ott kitüntetettet, vagy az ott megjelenteket megzavarta. E, Egyébként, ha meghívtak volna, lenne benned annyi kurázsi, hogy egy ilyen eseményt megzavar, vagy egy ilyen esemény megzavarása az ismét a holokauszt emléknapnak a megcsófolása lenne? Én nem mennék el, tehát visszautasítanám ezt a meghívót, ha így történt volna. Nyilván, ez nonsens, ez feltételezni, hogy engem oda meghívtak volna. De joga, egy 87 éves hölgynek úgy dönteni, aki túlélő, tehát más pozícióban van, mint te vagy én, vagy a jelenlévő politikusok, jobban úgy dönteni, hogy ő elmegy. Hiszen az ő tanúságtétele az nem csak a saját tanúságtétele, hanem mindazok tanúságtétele, akik ott elpusztultak. És azzal, hogy ő mondjuk menetközben közben kimegy, vagy megszólal? Nem, nem, a... nem menet közben kimegy ha én jól értesültem. Tehát ő nem akarta becsapni maga mögött az ajtót úgy, hogy a sztokkostól kiszakad, amikor a, az államfőn beszédre fölmegy a pulpitusra, hogy elmondja beszédét Te mondta, hogy azon nem kívánni. De én ellen. ezt értem, Gyuri, én most azt kérdezem, hogy meg lehet-e zavarni bármilyen módon egy ilyen eseményt, vagy ha már elmegy az ember, akkor ilyet nem tesz. De ilyet nyugodtan tehet, amit a hölgy akart tenni, ő nem akarta megzavarni az de Értem, el. de ez most arra vonatkozik, hogy a beszélgetésünkkel egy időben zajlik egy esemény, amit bárki megzavarhat, mert hogy ezt nem tudjuk, hiszen egy időben vagyunk vele, nem is közöltítik, hogy egyébként egy ilyen az, személy te megrónál, e az vagy Az eseményt sem. két dologról van Az eseményt ne zavarjuk meg. A, az államfőnek a beszédét viszont nem kell elfogadni, Az azaz ki lehet menni hogyha már valaki úgy döntött, hogy ott akar lenni, ki lehet menni. Fontos-e, hogy miközben nem tudjuk, hogy mit fog mondani az államelnök, vagy teljesen lényegtelen? Ez majd, majd kiderül. Eddig ugye éppen arról van szó, hogy ö, ö, a, a, a kiemelt pillanatok, amit a vallástörténet úgy nevez, hogy a szent pillanatok, tehát az ünnepi, megemlékező pillanatok, ö, ö, azok, ö, azok egy olyan visszaemlékezésre adnak módot, amely a saját lelkiismeretünk újra és újra való, hogy is mondjam csak, ö, ö, felépítésével, a dolgok átgondolásával azonosak. Jött. Neki előbb kellett volna azt megtenni, azt a gesztust, nevezzük ezt gesztusnak, amit nem tett meg. Itt ezen az eseményen óhatatlanul az embernek az lesz az érzése, hogyha bármi történik, nem tudom, hogy mit fog mondani, Igazából nem is nagyon érdekel, megmondom őszintén. Ezt korábban kellett volna tisztázni. Zárás. Nem ezen az eseményen kell tisztázni azt, hogy az én ö, apám, aki náci volt, azt én filoszemitának voltam képes nevezni. Nem itt kell tisztázni. Ha, itt, mi, az ha mindez nevez... kedden megtörténik, akkor ennek az elmondhatatlan erkölcsi pusztítást és kárt okozó politikai elitnek írod a Facebook bejegyzése záró mondatában, mielőbb el kell tűnnie a szírről. Így van, így van. Ez egy uh, wishful thinking? Uh, ezzel az eseménnyel, megint csak uh, nem komoly a hataljak, nem komolytalankodunk. A komolytalankodás, a cinizmus uh, az azt jelenti, hogy egészen egyszerűen alkalmaznak az emberek mindenfajta politikai funkció betöltésére, akik képesek egy ilyen eseménnyel szórakozni. Azt még azért, hat tegyem hozzá, hogy emlékeim szerint pár évvel ezelőtt a magyar miniszterelnök azt mondta más ügyben, más kontextusban, hogy mi sosem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azt, aki velünk nem ért egyet, vagy aki más véleményen van. Most elhallgattatták. Ki Zárásképpen azt hogy nekem, hogy te változatlanul tanítasz elrabbi képzőn. Igen, tanítok. Mit tanítasz? Sok, mindent, össze, mi, sok mi, mindent Mi a címed? Az egyetemi címed? Egyetemi tanár vagyok, és a doktor a vezetője. E, Foglalkoztat-e, hogy ez az intézmény ehhez az eseményhez hogyan viszonyul, vagy az ember nem veszi egyenként sorra azokat a közegeket és azokat az embereket, akiket egyébként ez az esemény érint, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertjére, attól még elmegy. A kérdésed, meg fogod érteni a válaszomat, azért nem jó, mert semmi más nem foglalkoztat. Hosszú évek óta csak, vagy alapvetően ennek az intézménynek a jelene a sorsa, a jövője. Tehát, aki egy parányot is ismer, az pontosan tudja, hogy hogyan gondolkodom, sok más lehetőségem lett volna más helyre elmenni, de nekem ez az ügy. Persze, hogy foglalkoztat mindaz, hogy az én közösségem hogyan viszonyul ehhez az eseményhez. De a Facebook posztomban is benne volt az, hogy, hogy és a 87 éves holokausz túlélő hölgy apróponyán is ezt akartam érzékeltetni, hogy vannak emberek, olyan közéleti szereplők, például rabik, főrabik, vagy például holokausz élők, akik, akik ...nek azt a döntését nem lehet, nem szabad uh, felülbírálni, hogy jelen kívánnak lenni ezen az eseményen. Ugyanígy a, azok a művészek, akik fellépnek egy ilyen eseményen, uh, minden uh, emberi tisztességüket uh, odaviszik, amikor vállalnak egy ilyen eseményen uh, való fellépést. De azok a politikusok, akik nem túlélők, akik nem túlérők, uh, akik nem, uh, uh, akik nem közéleti személyként, nem egy közösség embereként jelennek ott meg, azok egészen egyszerűen semmi másként nem viszonyulnak ez az eseményhez álláspontom szerint. És éppen emiatt, mert hogy asszisztálnak ehhez az államfői beszédhez, semmi másként nem viszonyulnak, mint egy bizáncias önünneplés eseményéhez, egy obligát, letudandó, kötelezővétet esemény letudásához. Na ez az, ami számomra elfogadhatatlan. Látod-e az életmenete elsősorban ez egy későbbi esemény a köztársasági elnököt? Hát nem látom. <gül> Természetesen nem látom. És addig nem is szeretném látni, ameddig, hiszen ő nyilatkozott. Több nyilatkozatot tett le ameddig nem mondja azt, hogy tévedtem, nem mondtam igazat, én az alkotmány legfőbb őreként töltöm be azt a funkciómat, és a múltamból is tanultam, a saját családom múltjából is tanultam, megtanultam azt, hogy milyen az, amikor a politika rangjára, vagy szintjére, állami politika szintjére emelkedik a jogfosztás. Ezt kéne neki elmondani. Egyébként ezt, hogyha a kinevezése pillanatában elmondta volna ezt a parád. Okay, de hát ez pre... úgy épp úgy történelméletlen, mint a kérdés, hogy mit lennél te, hogyha elmennél az eseményre. Gábor, ugye köszönöm, hogy nyilatkozott a Kejfejancsének, és őszintén sajnálva az apropót. Én is köszönöm szépen. Április 15-e, 15 óra 36 perc, Kende Péter, Facebook oldala, ügyvéd. Tiltakozom, ne tartson beszédet Solyog Tamás a holokauszt emléknapon. Mikor, milyen körülmények között tudtad azt meg, hogy a holokauszt emléknapon súlyok Tamás köztársasági elnök beszédet fog mondani? Pontos időt, pontos napot nem tudom megmondani. Körülbelül egy héttel, tíz nappal korábban egy barátomtól és állandó teniszpartneremtől, aki kapott meghívót. Erre az eseményre... By the way, ő el fog menni? El fog menni, igen. E, szerintem az a világon mindenki el fog menni, aki kapott meghívót. De ezt természetesen feltételezés. De azt konkrétan tudom, hogy beszédet mindenki fog tartani, aki a meghívóban szerepel... Tehát a mazsihis elnöke is, a mazsök elnöke is. Jó, a te a... ismerősöd, aki szólt neked, ő előad, vagy vendég? Nem, csak vendég. Nem ad elő. És elmegy? Elmegy, noha. Ő ugyanannyira föl van háborodva, mint én. E Elsősorban azért megy el, azt hiszem, mert abban reménykedik, hogy lesz valaki, aki még ha a hivatalos beszédében is, de valamilyen módon szóba hozza ezt, ami miatt én is tiltakozom. jó meg a de... ami miatt te tiltakozol, tehát szólt neked valaki, aki úgy tiltakozik, hogy közben elmegy. Azért ezt tisztázzuk. Gondolom, hogy nem akarod felfedni, hogy kiről van szó. Nem, természetesen, hiszen nem vagyok felhatalmazgarány. De ez a ti kettőtök viszonyát például nem borzolja, hogy úgy hívja fel a te figyelmedet, hogy rád bízza a felháborodást, miközben ő megy, vagy el lehet menni felháborodva is? Nem. Nem borzolja. Én nem akarok beleszólni senki másnak magatartásában, viselkedésében, tetteibe. én már az még túl vagyok, hogy azt higgyem, hogy olyan nagyon sok embert meg tudok győzni bármiről is. Tehát ugyanolyan tenni partnered marad, mint korábban? Abszolút, természetesen igen. Igen, és barátom is. Igen. És megkérdezted tőle, hogy ő miért teszi túl magát azon, amint te nem, kétségtelen tény, hogy te nem tudsz azzal tiltakozni, hogy nem mész el, hiszen nem hívtak meg? ez így van, nem kérdeztem tőle. Mert értem. Értem. Anélkül hogy. érted, hogy ő elmondta volna azokat? Igen. Igen. De ebben nincs benne egész Magyarország? Hogy nincs benne? Egész Magyarország, mint cebben a tenger. De benne van. Benne van. Hát, hogyha belegondolok gondolok hogy miért hajlandó mindenre, Ö, például az a mazsök vagy hisz vezető elnök, aki ugye a magyar zsidóság érdekeinek képviseletére lenne hivatott, ha belegondolok, a fejemet teszem rá, hogy egészen pontosan meg tudom fogalmazni, hogy ő mivel védekezik. Hogyha te fölhívod őt, és megkérdezed, hogy tessék mondani, miért tetszik egy pódiumon szerepelni súlyok Tamással, elmondjam, hogy szerintem mit fog mondani? Szerintem azt fogja mondani, hogy amikor Magyarországon egy csomó zsinagóga romokban hever, amikor a zsidó temetők nagy része még mindig nincs rendbehozva, legalább olyan állapotban, hogy a minimális tisztelet megjelenjen és látható legyen. Amikor nem lehet tudni, hogy az amerikai úti zsidó szeretett kórház új szárnya meg tud épülni, vagy nem tud megépülni, akkor ilyen vitákba inkább nem megyünk bele. Magyarul lefekszenek a pénzért. Van egy nem létező mérleg és van annak két nem létező serpenyője? Szerintem nincs egy egy se. Akkor Indok. ők, akik ezzel az indokkal élnek, miközben erről nem beszélnek, vagy ha beszélnek az én műsoromban nem szólalnak meg, az ő hétköznapi létezésükkel nem, de az indoklásukkal mit kezdesz? É, mindenki azt kezd a magáé valamit akar. Én azt látom, hogy a magyar zsidó szervezetek, döntő többség, nem. Ezek szerint jelen pillanatban mindegyike é, megalkuvással él, é, nem óhajt konfrontációba belemenni, Nyilván rengeteg nagyon jól hangzó magyarázatot tudnak ezekre. Én szerintem ezeknek a magyarázatoknak a döntő linkduma. És, a és az államelnök, az izraeli államelnök, aki videózenetet küld, az izraeli nagykövet, é, aki felszólal, ide, ők menekülnek A nagykövet ki fog állni a felsőházban, és fog tartani egy szép beszédet, és Jelentős összegében hajlandó vagyok fogadni veled, hogy nem fogja beleszőni a beszédébe az ellenérzését azzal szemben, hogy az állam elnök pedig... Egy ilyen eseményen egyébként illendő lenne-e egy ilyen kritikát elmondani? Hát nincs más fórum... Mit kellene elmondani, hol máshol? És ezen a fúrumon mekkora esélyt látsz arra, hogy a, közt, hogy a köztársasági elnök reflektál arra, vagy másképp beszél az édesapjáról, mint ahogy egyébként korábban beszélt. Erre mekkora salszot adsz? Semekorá. Nulla Nullacsalzot adok. Ö, azt könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy valami, valami üres hülyedumát itt is elő fog vezetni, mint ahogy már ugye valami linkeskedéssel előadott ez ügyben, de hogy nem fogja azt mondani, ami szerintem az egyedül lehetséges és egyedül becsületes álláspont lenne, ami azzal kezdődik, hogy bocsánatot kérek, hát arra a fejemet ráteszem. Neked, Kende Péternek ez mekkora diszkomfort érzést okoz? Nézd, János, eh, te még emlékszel, nagyon kevesen vagyunk már, de te még emlékszel Ancseléva nevére. Emlékszem, már tanított, anyám osztálytársa volt. Engem is tanított, valamint eh, azzal büszkélkedem, hogy majdhogy nem baráti viszonyban voltunk nagyon sok éven át. Meg én szerkesztettem a könyvei egy jelentős részét, meg én is adtam ki a bekezdéseket. Eh, az egyik legfontosabb bekezdése az úgy szól, már az én számomra legfontosabb, hogy ha az igazság nem is szokott győzni, azért még minden igazságtalanságon fel kell háborodni, mert különben nem áll meg lábán a világ. Én el, is ezt gondolom. El, elfogadom. Ezt gondolom. E Vindikálom magamnak a jogot, hogy felháborodjak minden igazságtalanságon, és hogy ennek hangot adjak. Hangot is adtál, hiszen a Szabad a Hangon tiltakozom, ne tartson beszédet, sójog Tamás a Holokauszt emléknapon petíciót indítottál. Egy olyan világban, ahol minden számokkal mérnek, alappal vagy alapnélkül, e, nagyobb jelentőséget tulajdonítasz -e annak, hogy ezt a petíciót elindítottad, semmit annak, hogy hányan csatlakoztak. Igen, igen. Egyébként megkaptam az a hangtól ö, a múlt heti, múlt, múlt hét helyei állapotot. Az úgy szólt, hogy 2100 valamennyi. Most 400. 3474. Oké, okay. nem tudtam. Ö, fogalmam nincs róla, hogy ez sok vagy kevés. Az én számomra, nagyon szimpatikusan és fontosan sok. Azt gondolom, hogy van ezer ember Magyarországon, aki, ha eljut hozzá egy ilyen, mert ugye borzasztó kevés emberhez jut el, egy ilyen felhívás, egy ilyen petíció, akkor oda teszi az aláírását, és hajlandó elektronikusan csatlakozni, az imponálóan jó szám. Ugyanakkor természetesen erről elmondhatom azt is, hogy sírva kell fakadni, hogy ebbe az országba háromezer, egy néhány száz ember írja csak alá ezt a petíciót. És mind a kettő igaz, úgy gondolom. De én magamnak nem tulajdonítok semmivel több jelentőséget, mint hogy Legalább három ezer ember egy picit gondolkozott ezen, hogy ez így tényleg nincs rendben. Köszönöm szépen! Tényleg milyen szörnyű viszonyok között élünk. Kende Péternek köszönöm szépen a megnyilvánulást, és szintén sajnálom az apropót. Szia Péter! Szia János, köszönöm szépen! Április 16-a a, a holokauszt Magyarországi áldozatainak emléknapja ön meghívást kapott az április 16-ai eseményre. Előszörre vagy sokat szorra hívták meg? Először, először. Ennek vajon mi lehet az oka? Hogyan került be a népsorba? A Mastor fölhívtak. Honnan? Marzs. A, az a szervezet, ez a mazsiziket tartozik, aki, aki a túléléket e, támogatja, nyilván tartja. Ez a mazs, uh -huh. mazs. Olyan fölhívott egy szógy, és mondta, hogy 16-ára a holokaust emléknak ja lesz, és a, lesz egy megemlékezés a, a parlamentben, hogy ő hogy mennénk el. Mivel engem még soha nem hívtak meg, és nagy valószínűséggel nem is fognak egyebek közt azért, mert nem vagyok holokausztól élő, azok a szüleim voltak. Fogalmam nincs, hogy hány ilyen esemény volt a parlamentben, vagy volt-e egyáltalán. Ön értem, tulaj... Bocsánat talán, nem, én, én nem tudok róla, hogy... Hát igen, az, hogy mi ketten nem tudunk róla, az még nem jelenti az, hogy nem volt. Minden esetre... É, minden esetre önt meghívták. Ez körülbelül mikor volt? Mikor lehetett ez? Ez uh, március végén, március végén, és azt mondta a hölgy, hogy, hogy uh, beszélgetni szeretnének velünk. És én azért is gondoltam, hogy elmegyek, mert hát már alig vagyunk, kétezen vagyunk az országban, hát az a korosztály, még el tudja mondani, esetleg, ha van emléke, 1944-1945-ről, mert utána a következő korosztály, 3-4 éves volt, és néha-néha hallok interjút, amit ők mesélnek, Körülbelül köze nincs a Ön hány éves volt akkor? Én hat és fél, aztán hét éves novemberi születési vagyok, és tulajdonképpen márkül 11-től kezdődött. És hét, hét éves volt, nem, igen. És ha egy kicsit beszélhetek erről, csak amit szeretnék mondani, hogy Annyira más volt, ami velem történt az abbi életemhez, hogy én nem azt mondom, hogy minden napra emlékszem, de hogy az egészre emlékszem, az első naptól kezdve, az utolsóig, azt uh, már több alkalommal elmondtam, és ezt csak úgy mellett fogom Igen, mi is először ha beszélgetünk. van, hogyha erre kíváncsiak, a, a parlamentbe, akkor én ott is nagyon szívesen beszélek róla. Hát én így, így jelen, így mondtam azt, így de nem legyen. Már elképzelte azt is, hogy milyen ruhában megy majd? <há> hát ö, igen. És milyen ruhában ment volna? No, nekem van egy, egy nagyon szép. Azt mondom, a helyhez Ez nagyon-nagyon szép olasz a gyármánya. Profál lesz a kérdése az esemény ehhez képest különös tekintettel. Mi változott a leánzó fekvésével? Tehát miért gondolta meg magát? Miért, miért állított feltételt? Most mondom, hogy... A völgy mondta, hogy majd a parlamentből kapok értesítést, és valóban kaptam megtihott e-mailbe, és hát elolvastam, és hát erre nem gondoltam, elsőba nem is gondoltam rá, hogy egy ilyen nagy ember napot szerveznek, rendeznek, és amikor megláttam, hogy kitartja az emlékező beszédet, egyebek mellett, vagy mások mellett? Hát persze, mert igen, igen, hát a Jakabisván parlamenti ötszakidős parlamenti ötszakidős parlamenti ötszakidős ötszakidős ötszakidős ötszakidős ötszakidős ötszakidős ötszakidős ötszakidős ötszakidős ötszakidős ötszakidős ötszakidős akkor egy jó pár napig, mert úgy emlékszem, hogy Áti is elején érkezett ez a nagyhívó, hogy én nem is tudom, hogy fejezzem ki. Engem én egyszerűen képelőztem. Mi volt a tépelődésének az oka? Milyen mértékben volt tisztában azokkal az írásokkal, amelyek Súlyog Tamás édesapjával voltak kapcsolatosak? Volt, türelem, türelem, volt-e akkor már kialakított véleménye a tekintetben, hogy Súlyog Tamás megnyilvánulása édesapja múltjával kapcsolatban egyébként önnek mennyire tetsző, nem tetsző, mire ad lehetőséget és mi az, aminek biztos, hogy gátját szabná. Hát napra készmúltam. Mert hát általában minden érdekel engem. És amikor a e, 2023 ban úr Kolozsváros krónikának maradkozott, hogy az ő apukája mint ügyvéd, 45 után védett egy hölgyet, egy vállófélben lévő hölgyeteknek a, a Érje. A komolyista párkban volt pár titká, és akkor ezért őt halára ítéltél, és őt tíz évig bújt. Jó, hát ne, nem is akarom ezzel húzni az időt, hát én akra kész voltam, hát mondtam hát, már, elsősorban, 48-ban, 90-48-ban alapult, meg nem is kommunista párt volt, hanem vagy a dolgozók pártja, mert akkor már belángatták, megsemmisítették a szociális ömeket. Hát így lehet a kommunista, még egy abszurdum, hát én, én, én, az kizárt hogy a rákos rendszer alatt valaki bujkáljon. Aztán, aztán a. Varsai Varsó történésnek a, hát elkezdett érdeklődni, hát én mondom, hát minden, minden, de voltam. Hát eltűrzelhetett, hogy tartottam magam, ahogy elolvastam, hogy úgy, ő, ő tartja az emlékezni beszédet, hogy én, Ja, a, dolgo, a, a dolgot, ha tetszik, mint szérnát vagy fonalat visszafelé is e, gombolíthatjuk, hiszen önnel szemben súlyog Tamás személyesen először jött vagy jött volna április 16-án, kedden, 11 óra után Ugyanakkor a szó átvitt értelmében ez már korábban megtörtént, amikor a magyar parlament megválasztotta őt köztársasági elnöknek. Melyik a nagyobb skandallum az ön szemében, hogy ő egy köztársasági elnök, vagy köztársasági elnöke lehet Magyarországnak, vagy hogy a holokauszt emléknapon egy bizonyos napján az évnek beszédet mond? Hát, ez így következik a másikból. Hát mondva a kettes skandalú, mikor a karsai lázó, úgyvári Krisztián, a hölgy Váról, Hát ez a Vavélszárban minden világosan látható. Ez az abszurdum az egész. Hát egy, egy, egy jogot végzett ember, amikor az édes Hát nem, nem életi az egész, Hát a szivábbol az, a családi legendárium ő, ő elhitte volna. Hát ő, ő, én meg vagyok győződve, hogy ő nagyon jó tudja első pillanattól kezdve, hogy ki volt az ő apukája, de azért ő nem felelős. Ő ezekért a hazugságokért, meg, meg, hogy, hogy nem, nem ismeri el, hogy nem kér bocsánatot, hogy, hogy ő van megsértődve, Ugye Gergely Annának hívják azt a történést, akinek a neve önnek nem jutott eszébe. Azt kérdezem öntől, hogy nem ez az első hely, de talán ilyen részletesen máshol nem számolt be róla, illetve hát olyan részletekre térünk ki, amelyek a kejfejáncsit érdeklik, és ugye ez egy nagyobb összeállítás részeként hangzik el, az a beszélgetés, vagy az az e-mailezés, ami immáron azzal volt kapcsolatos, hogy ön milyen körülmények között venne részt, illetőleg, hogy ez hogyan viszonyul a miniszterelnökség, az hogyan bonyolódott? Úgyhogy, mert említettem, hogy megkaptam, mert volt, hát saját magam, hogy nem azt mondom, hogy naposan négy órájában ezen de én, én meg voltam győzőzve magamban, hogy én, hát ugye nem fogok elvenni, csak még nem találtam a módját. És hétfő reggelben, körülbelül egy-hét múlva, ez most egy hetes, ma egy hete, fölhívtam, hát mindig az egyenesított útot választik. Fölítem a, a gyöldje szeletkonon, aki ennek a, a rendezvénynek a referense. És én elmondtam neki, hogy ki vagyok, és megkérdeztem, most, most pontosan elmondom mi. Én nekem az volt az első kérdésen, már akkor már világos lett benne, ugye a felsőházi terembe, hogy hol fogunk mi mert azt hiszem, hogy nyolc túlélőt hisztak meg. És, és hol ültek volna? Nem tudta megmondani a hölgy. Mondom, azért van, mert én nem, szeretném én nem fogom meghallgatni a súlyok lászló emlékező beszédét. Tamás. Ugye, hogy meg, hogy, hogy, mert, hogy, én úgy el, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, a hogy, hogy, és ő azt mondta, hogy erre én most nem tud választodni, de megértett engem, nem kérdezett semmit, én azt éreztem, és köszönöm, meg is köszöntem neki, hogy ugye nem kell... De akkor mit mondott? Azt mondta, hogy ez nem lehetséges, vagy azt mondta, hogy erre nem tud választani? Nem, ő azt mondta, hogy ezt neki meg kell beszélnia. Nem tudom, ki hát a kollégákkal a És aztán visszahívták önt? És így, ültetés, Na a lényeg az, hogy mondta, hogy vissza fog menni, ugye? Nagyon szépen köszönöm, és másnap reggel visszahívott, és mondta, hogy sajnos erre nincs lehetőség, hogy közbe. utána jöjjön. De nem gondolja az, hogy ez egy teljesen felesleges kérdés volt? Én nem akarok önnek utólag tanácsot adni, és elsősorban nem szeretnék okosabb lenni a kelleténél, de látható módon a köztársaság elnök nem előszörre beszélt volna önről úgy tudom, hogy egy fizikai állapotát tekintve messze jobb állapotú valaki, mint az életkor és akkor remélhetőleg udvariasan fejeztem ki magam. Ön nyugodtan megtehette volna azt minden előzetes egyeztetés nélkül, hogy amíg végighallgatja Jakab Istvánt, az követően, amikor a köztársasági elnök megjelenik, tüntetően, vagy nem tüntetően, ez aztán kizárólag önön múlik, elhagyja a termet, azt követően pedig, hogy e, tapasztalja, hogy véget ért a beszéd, visszamegy. Ön mégse ezt az utat választotta? Hát megtehette volna, semmi az így a világán nem akadályozta volna benne meg. Egy dolog kétségtelen fontos, hogy milyen helyen ül, milyen könnyen vagy nehezen tud onnan távozni, ennél feltűnőbb lett volna a távozása, és ennél többet árult volna el annál, semmint, hogy ön egyébként ki tudja miért, szükségét láthatták volna annak, hogy megkérdezzék, hogy miért, de eléggé egyértelmű lett volna, hogyha pont annyi időt tartózkodik távol, amíg a köztársasági elnök beszél. Cél. Ön lehet, hogy túlzásba vitte az udvariasságot. Hát pontosan egy, egy olyan gondolkozunk, mert én abban kezdtem, hogy hol fogunk különbözni. De nincs az a hely, ahonnan ön ne tudna fölállni, ne tudna kimenni és ne tudna visszamenni. Legfebb... Akkor én, akkor, bocsánat, akkor én nagyon jól nevel akkor maga... Igen, igen, ön nagyon, ön nagyon jól nevel, csak az a helyzet, hogy van olyan szituáció, ahol a tiltakozás és a jólneveltség neveltség, hát nem nagyon fér össze, hogy ezt a Kejfej mondani szokta, halmazatilag csak részben fedi le egymást, és ön egész egyszerűen a válaszból adódóan, Tényleg jól nevelten úgy döntött, hogy akkor távol marad, holott a tiltakozásának Isten igazából úgy lett volna súlya, ha menet közben távozik, majd utána tér vissza, függetlenül attól, hogy erre egyébként bárki felfigyele vagy sem, nyilvánvalóan felfigyeltek volna, de hogy szóvá tették volna, kicsi a valószínűség. Aztán utána még akár oda is mehetett volna a köztársasági elnökhez, és elmondhatta volna neki a véleményét. Az egy másik kérdés, hogy milyen ig mértékben tart rá igényt, de ön végül is nem ezt a megoldást választotta. Én vállalok mindent, mert az én döntésem, én ezt kentivel nem beszéltem, de ha megint ilyen szituációba felhendez, akkor önnel meg fogom De ő tényleg nagyon jól nevelten. Ön a lehető legjól neveltebben csak maga a szituáció nehezen összeegyeztethető a jól hiszen azt azért árulja el, hogy önt mennyire hozta ki a sodrából az, hogy egy olyan ember mond beszédet, aki az édesapjával kapcsolatban nagy valószínűséggel az elmúlt időben nem mondott igazat, egy olyan témakörben, amely az ön életét egy tízes skálán tízesre befolyásolta, hála jó Istennek nem halt bele. De Mennyire volt felháborodva, mennyire volt dühös, mennyire volt elkeseredve, egyáltalán mi a megfelelő kifejezés? Hát, a megtaláló kifejezés, a fájdalom. A fájdalom, hogy ilyen megtörténhet a 21. században Magyarországon. Most nagyon divatos kifejezés, a bántás. Hát engem az úgy bán. Végtelenül és én ennyit tudtam tenni, és én ezt, ezt én bátran megtattam, nem megyek el. Értem, Ön nem csak hogy jól neveled de nagyon cizelláltam bánik a szavakkal, de a Kejfely közössége ezt nem először tapasztalja. történelmetlen a kérdés. Elmegy, elhagyja a termet akkor, amikor a beszéd van, majd visszatér, van egy fogadás. Elképzelhető-e egy párbeszéd a köztársasági elnök és ön, pontosabban mondva ön és a köztársasági elnök között, tételezzük fel arra való hivatkozással, hogy megközelíti önt a köztársasági elnök, vállalva vannak az összes údiumát. Az erről is kitért volna, vagy elmondta volna neki a véleményét. történelmi a kérdés. Más hogy ma már Mit gondol azokról, akik nem úgy gondolkodnak, mint ön? Arról a további hét emberről, aki holokauszt túlélőként nem. elmegy, vagy mindenkinek a magánügy ez? Nem a magánügye. Az emberek nem bátrak. Az emberek nem bátrak? Igen. Ez bátorság? Igen. Igen, félnek. Mitől? Hát, hát ez hosszú. Ne arra, ugyan, önt milyen retorzió érheti, amiatt, hogy végül is nem ment el? Hát, semmi. Hát akkor őket se érheti semmi. Hát, akkor... De nem mert, meg. hát kialahúd, figyel, Igen. De, de én milyen vagyok. Én ilyen vagyok, gondolom, öt éves vagy, mióta vagyok. Hogy én soha semmit nem hagyok szólni. Én ezt értem, ismeri a további hét embert, hogy fogalma sincs kik azok? Hát, kettőt ismeren. Van-e hozzájuk, van-e nekik bármilyen mondandója? Nincs. Hát ők, ők tudják, hogy én nem megetje. De nem is az a kérdés, az a kérdés, hogy vajon ők miért gondolkodnak másképp erről a dologról. ez foglalkoztatja-e önt? Nem foglalkoztatja. Mi? Nem, nem, nem. Én ezzel azt tudom, nem foglalkozom. Miért tartotta szükségesnek ezt az egészet közzé tenni a Facebookon? Hát ez egy ilyen belső indítatás. Komolyan. Ezt, ezt meg kell, ezt, ezt olvassák egy páran, Tudják meg. Mit lehet, tudjanak meg? Lehet, Elnézést, lehet. mit tudjanak meg? Hát, hogy nem mentem el. Hogy, hogy az én törtakozásom ilyen. Mi az ön üzenete? Nem ne féljenek. Legyenek bátrak. De nem ne féljenek, legyenek bátrak, de ez most a meghívással kapcsolatban mit jelent? Hogy egyébként más ehhez hasonló eseményeken tudják a véleményüket elmondani, de hát ez nem egybevethető a emléknappal. emléknapban. Nem merik, nem merik elmondani. Sokkal kisebb dologba is visszahúzódnak. Milyen, milyen módon közelít ön a mazsihiszhez, azoknak a vezetőihez, akik erre az eseményre elmennek, miközben ön ezen szervezetnél vagy ezen szervezeteknél kiemelten van számon tartva, egyebek közt épp abból adódóan, hogy már nagyon kevesen vannak holokals túlélők. Erről nem írt? De. Mi a véleménye ezen szervezetek ezt, előjáróiról? Ezt a bejegyzést elküldtem a, a rabinátusra, elküldtem a frontel szinagógába, meg is köszönte a vezetőszamár a, a rabinátus címűt. Hát, De a rabinátus rossz. nevében történt-e bármilyen reakció nem, egyénileg vagy hivatalosan. Nem, nem, tudok semmiről. Ők is félnek? Gondolkodjanak kell. Nem, nem. Hát ők is, ők is, is. De egész már szemzőkből gondolom én, de mindannyian sejtjük, hogy miért nem. Változtat-e bár... Hát, meg az egész. Szóval hát... Most már a helyzeten az, hogyha ezen a keddi eseményen, amely épp ennek a műsornak a streamingi alatt történik, tehát akkor lesz közzétéve az interneten, a youtube on a köztársasági elnök részéről lesz olyan korrekció, amit ön elvárt volna tőle. van -e ennek jelentősége, van -e jelentősége annak, hogy időben ez később történt meg, semmint az ön meghívója, így önnek sajnos nem volt módja ezt meghallgatni. igen. igen. Én nekem van egy olyan érjésem, de velkét évedek, hogy a, a beszédővel sok-sok zárójel között is nagyon hallgat mellesleg. E, igen, elnézést fog kérni, mert ha ő ezt e, nyíltan meg megtennél, és bővig menne minden, ahogy de nem mondott igaza, akkor neki le kellene mondani. Tehát le kéne mondania, nem pedig arról van szó, hogy a következő eseményen, amelyen ő is részt vesz, imáron ön is részt venne. Hogyan? Tehát nem arról van szó, hogy a következő eseményen, hogyha önt meghívnák 2025-ben, akkor elmenne, hanem hogy 2025-ben már nem lehetne köztársasági elnök. Hát ha, ha ő nyíltan, egyenesen elmondaná, de ilyen nem létezik. De most tételező, fejezed Na, ezt a más, mondatot. Akkor ő, neki, ő neki nem is tudna semmit mondani, hanem egyszerűen elmondani. Tehát a hát kettő, tehát azt követően, hogyha őszintén elmondja, hogy mit gondol, azt követően nem, az a, nem maradhatna a pozícióban. Hogyan viszonyul ön ahhoz, hogy azok az események, amelyek kisgyerekkorában vagy majdnem kisgyerekkorában történtek, az idő múltával, hát mi erre a jobb, egy e, igazán jó kifejezés? Tehát ezeknek a megítélése, az ezekhez való viszonyulás, az ezekben részvevők való viszonyulás, relativizálódik, nem tudom a megfelelő kifejezést. Az az elemi felháborodás, ami 30 éve megvolt, 20 éve megvolt, ha megvolt, az mára egy ilyen halk válik, de nem hiszem, hogy nekem ilyen költőjen kéne kifejezni magamat. Az eset, a példa, a konkrét példa magáért beszél. Ön ezt hogy éli meg? Ha egyáltalán megérdem. Most, most kiről van szó rólam? Nem, a holokausz relativizálásáról. Tehát azt, ahogy a, az el, haj, tehát ahogy meghalnak önök, ön nem, mint holokausz túlélők, önökkel együtt maga a holokausz is, ha nem meghal, de más megítélés alá kerül. Ö, nem fog meghalni, szerintem. Nem fog, nem, nem felejtik el. Tehát hát ha mi már nem leszünk, akkor sokkal kevesebbek fognak beszélni róla. Mert a tankönyvet megemlítik, meg tőled egy-egy napot, mondjuk a január 18-át, vagy esetleg ezt a kormányi napot. Imádom a majd. Majd a hírekbe, vagy nem a hírekbe, szóval valahol majd megemlíti. És aztán majd, majd, majd olyan lesz, mint a Mohács, a Hadságharc, nem tudom. Szóval ez biztos. Ez, ez, ez egész. Nagyon szépen köszönöm, hogy eh, Imáron újból vállalta a Kejfejancsiban való szereplést, és őszintén sajnálom az apropót. Hát eh, én is nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt tudunk beszélni, de a legtöbb valamit lesz, hogy kontrolitáló szörnyen. Köszönöm szépen! Viszonthallásra, viszontlátásra! Viszonthallásra, köszönöm.